Розлам На поверхню розламу людина важила приблизно стільки, скільки на землі важили три пінти пива. Гард приблизно як декілька ваговозів. Айві востаннє запустила двигини висотного контролю і піднімала кормову частину вгору, аж поки корабель не став вертикально. Тепер гард стояв, випинаючи тороїд угору і впираючись ковадлом у залізну долівку розколене. Діна вирядила кілька хапів, аби ті прикріпили корабель до астероїда. Айві заглушила двигуни. Тепер гард був не кораблем, а будівлею. Із ковадла, котре тепер стало єдиним із розламом шматком металу, канал діймався вгору, ніби стовбур дерева. Із нього, подібно до гілля, галузились різні структури. Найширшою його частиною було скупчення 81-ї шлюбки, які раніше складали корму корабля. Тепер вони нагадували листя на кроні. Чи принаймні так їх собі уявляли, бо ж ніхто не міг уявити і глянути, не вибравшись попередньо зі шлюбки. Під час битви вони запечатали люк. Коли Гарт нарешті закінчив маневрувати і вклався на землю, у решті корабля вже давно було тихо. Нарешті люк відчинили, і вони почали модуль за модулем обстежувати корабель. Попереду посилали баків та нагів, аби ті освітлювали темні закапелки та скеровували камери у важкодоступні місця. Далі заходила Фьокла, займаючи плацдарм, а Діна прикривали її спину. Вони були озброєні ціпками, зробленими з обрізків труб. Щоправда, скористатися ними їм так і не довелось. Побачене нагадувало суміш місця злочину, бойовище і епіцентру якоїсь катастрофи. Лише половина модулів досі була загерметизована. Деякі були цілком відрізані від решти, пройти до них можна було тільки у скафандрі. Знадобилося кілька днів, аби пробратися в усі. В одному з них вони знайшли Аїду і єдину вціліло з гептади. Минуло два дні, відколи екіпаж доїв. Та Прауза, тож вона була дуже голодна, проте загалом у непоганому стані. Опинившись під перехресним вогнем бойових дій та болідів, вона залізла до штурмового укриття, де потихенько попивала його в міст, чекаючи по рятунку. Живих людей зараз було 16. Дехто постраждав у бою чи від болідів. У всіх, хто не укрився в ковадлі чи спальнику, була променева хвороба. Здорові латали діри, відновлювали герметичність модулів, знову запускали тороїд, та перелаштовували його під шпиталь, котрий негайно заповнився. Діна змогла витягнути Дубаса на прогулянку відкритим космосом. Останні кілька днів він гаснув на очах, але варто йому було одягти скафандр, як уся сила наче поверталася назад. Діна знайшла спосіб підняти його понад дном ущелини, де він міг навіть ходити, за допомогою двох роботів, оснащених магнітами, яких вона прикріпила до його ніг, аби він за кожним кроком не відлітав від поверхні. Так вони пройшли біля кілометра, раз у раз озираючись на нову домівку людства. Над рухомим туроїдом, у якому Мойра вже розпакувала свою генетичну лабораторію, фюкла перевіряла горішні шлюпки, вишукуючи з поміж цілі, незворотно зламані та ті, що підлягали ремонту і подальшому використанню, на підлозі розкулини, заклопотано метушилися хапи й наги, за допомогою кабелів та жорстких опор, кріплячи гард на місці його остаточного спочинку. Вони пересувалися майже в цілковиті темряві. Така була ціна захисту від космічного проміння та корональних викидів маси. Тим, поглянувши вгору, вони могли бачити відблиски сонячного світла на берегах розколеної, що нависали над ними. Вони говорили про те, що треба встановити дзеркала, в котрі відбуватимуть сонячне світло на шлюпки, що в їхніх напівпрозорих зовнішніх оболонках потрібно буде вирощувати їжу та виробляти кисень. Добас говорив про коронацію, яка полягала в тому, що з часом потрібно буде зробити стелю над самою розколеною, аби втримувати всередині повітря, створивши таким робом атмосферу в цілій долині, створити місце, куди діти зможуть ходити на двір, не потребуючи скафандрів. Тоді він повернувся додому і помер. Вони поклали його тіло до всіх інших, до пошкодженої шлюпки, що мала слугувати їм, мавзолеєм, аж поки вони зможуть вирити могилу на поверхню розламу. Це мало зайняти чимало часу, але всі живі були переконані що пожертвувавши буквально сім задля того, аби дістатися сюди, вони мають спочити в землі, а не бути спаленими. Добас повинен був лежати у братній могилі із Зікі Петерсоном, Балор-Ерден, Стівом Лейком та іншими загиблими приблизно в той самий час. Дехто залишався при тямі достатньо довго, аби розповісти всім, що і сталося під час конфлікту з прибульцями із Рою та фінального гарячкового ривка Гарту крізь бурю та каміння. Їхні свідчення були записані і заархівовані. Одного дня якийсь історик складе докупи мозаїку свідчень, порівняє їх із архівами медіаданих та з'ясує, хто кого вбив у бою та який модуль коли зламався. Звісно ж, найкращим джерелом інформації могла бути Аїда, якби вона була налаштована говорити. А вона не була. Дівчина поринула глибоку депресію, безсистемно виринаючи з неї, аби поговорити про найрізноманітніші думки, що припливали в її голову і з нею ніхто не хотів спілкуватися. А коли вже вона говорила із кимось, то пильно вдивлялася у співбесідника тими своїми величезними, пронизливими очима, наче бачила або думала, що бачить надто багато. Неможливо було витримувати цей погляд і не думати про те, що вона зробила, відтак не уявляючи, що просто зараз до тебе приміряється як до їжі. Цілий епос вимальовувався із трагічної історії листування електронною поштою, постів на спейсбуці – дописів на блогах та інших efmr, якими сповнилися склянки вхідних, щойно мережею синхронізувалася з мережею Гарту. Центральна сюжетна лінія, здається, була пов'язана з тим, що JBF та ще дехто з Ікула поступово втратили зв'язок із дійсністю. Луїза прив'язала це до зростання популярності спіритизму після Першої світової війни. Упродовж 1920-х чимало тих, хто не міг примиритися зі смертями в окопах та внаслідок епідемії грипу почав віддано вірити в те, що може зв'язатися із тими, кого любив, навіть у потойбічному світі. Вони фактично заступали Скорботу переконаністю в тому, що нічого не трапилось. Це була доволі приблизна аналогія. Втрати у зливі, звісно, були значно більшими. Та й дехто із пасажирів вірив у спіритизм персе. Але після того, як особливо потужний викид убив майже сотню пасажирів, Тав написав у своєму блозі про подорож до Бутану, Яку здійснили вони з Дубасом, та пробеся до з королем стосовно математики реінкарнації. То був медитативний текст, такий собі позарелігійний дифірамби полеглим, але ретроспективно вдалося простежити, що цей пост накреслив новий напрям умисленні вцілілих. Для декогорі і взагалі завжди мав квазідеїстичний статус, переважно для тих, хто надто багато і надто поверхневе читав про теорію хаосу, а тому щиро вірив, що всі колективні рішення, виходячи за рамки усвідомлення людиною, були приналежні до надприродного. Остаточно ця мішанина техномістичних уявлень проросла на ґрунті одного з постів, що його не могла зрозуміти ні Луїза, ні взагалі будь-хто при доброму розумі, але який, здається, пропонував надію та умиротворення численних переляканих юнаків та дівчат, замкнених у своїх шлюбках. Тав до його честі, задкував від усіх спроб вознести його до статусу пророка. Принаймні тут скромність йому придалася. Я не уявляю, сказала Луїза. Як хтось може читати ці треди і знаходити в них надію? Чи буде сенс? А вони знаходили, і то достатньо довго, аби вдало відволікати себе від насущних проблем. Тому коли Аїде і всі інші нарешті утямилися, почали відштовхувати JBF та її інших, реакція була не менш жорстокою, бо на той час усе зайшло надто далеко. Опозиційна реакція зродилася з болу із двох триад, яких Група однодумців і числа пасажирів, зокрема Аїда, назвали хернею попередній тон та зміст усіх офіційних заяв, що надходили з білої шлюбки, і оголосили Таві прауза маріонетковим блогером режиму. Охрестивши себе бригадою Чорного Боло, вони почали розповсюджувати свої бунтівні повідомлення іншими шлюбками Рою. Це повідомлення, цілком притомне у тій формі, у якій його розсилали, повністю стосувалося потреби глянути в очі дійсності, та вдатися до реальних, ефективних кроків для боротьби з проблемами рою. Це передбачало за потреби перспективу здатися на милість гарту. Вони вимагали від JBF викласти у вільний доступ облікові файли та вести точний і дочасний підрахунок запасів їжі, води і інших припасів, а також динаміку зміни цих обсягів. Джуля опиралася цим вимогам, аж поки дані нарешті просочилися з вини її персоналу. Ситуація з їжею виявилася невтішною. Саме це спричинилося до вервечки різноманітних реакцій, котрі звідтоді і назавжди визначили політику та історію рою. Наприклад, це більше заглиблення у містицизм та надприродне, засновані на вірі в те, що агент був Янголом англом Пости, посланим Богом, чи то настільки могутніми прибульцями, що їх можна вважати Богом, і що він повинен був покласти край дням людським і злити їхні свідомості в небесному цифровому рої. Зокрема, цілком зрозумілий перехід до канібалізму, тобто не вбивства людей задля їжі, але поїдання тих, хто помер від природних причин, як тимчасовий захід, поки Джейбіев вдасться усунути і замінити кимось, хто знатиме свою справу. Перша група, містики, танцювала переважно під дудку Джулії. Канібали поступово зосередились навколо Аїди, котра завдяки своїй наполегливості та харизмі помало очолила бригаду чорного болу. Відтак, один рій розділився на два менші – але жоден із них не був достатньо життєздатним, а тому проблеми, через які вони розкололися, тільки поглибились. У цьому місці фінал став вельми передбачуваним і, зокрема, включав у себе події кількох останніх днів. Аїда все ще ні з ким не говорила, натомість Жуля дуже навіть. За її словами, Аїда з іншими мешканцями Чорного Болу за останні тижні підрахувала, що їхній канібалізм може видатись настільки відразливим для жителів Гарту, що їх просто оголосять довічними вигнанцями. Тож, замість чекати такого рішення, а воно їм видавалося надто вже лицемірним, святенницьким та несправедливим від Айві та її підлабузників, вони намірилися захопити частину гарту, а то й цілий корабель, починаючи із комунікаційних мереж, після чого обговорити умови з позиції сили. Це, принаймні, в загальних рисах пояснювало всі попередні події, окрім хіба фізичних знущань із Джулії Тава. Коли ж про це запитали Джулі, вона тільки знизала плечима. Ми для них були злочинці. Злочинці, яких треба було покарати. А воно ж важко покарати когось, хто вже заморений до півсмерті та замурований у тісній космічній капсулі. Що їм зосталося зі старих наборів тортур, окрім тортур тілесних? Вони давно хотіли мене заткнути. І так, зрештою, зробили. Що ж до Тава, то йому дали скоштувати власних ліків, помістивши його тіло у своє. Через тиждень, коли останні постраждали, нарешті здалися перед своїми ранами чи променевою хворобою, восьмеро людей залишилися живими і здоровими. Айв попросила про 24-годинну паузу для того, аби оплакати померлих та підсумувати те, що сталося. Відтак вона оголосила збори, на які прийшло все людство: Діна, Айві, Мойра, Фьокла, Джулія, Аїда, Каміла та Луїза. Вони гадки не мали, що робити з Аїдею та Джулію. Кілька років вони проводили дозвілля у мріях про те, як одного дня притягнуть JBF до правосуддя. Щоб це слово не мало означати в їхньому суспільстві. Тоді останньої миті її затьмарила Аїда. Тепер же, здавалося, будь-яке покарання взагалі не мало сенсу. Чи можуть шестеро жінок посадити двох до в'язниці? Як має виглядати в'язниця в такому місці? Суто теоретично, тілесні покарання були можливі, але Аїда вже до них здавалася, і результат усім здався огидним. Джебіф уже нікому не могла заподіяти шкоди. Аїду ж досі повивала аура загрози. Але вони могли хіба що замкнути її у шлюбці та наглядати. Так вони й зробили, ніколи не випускаючи її з поля зору, ніколи не дозволяючи заходити ззаду. Вони зустрілися в банані та сіли за довгим столом для переговорів. З одного боку від них була смерть. Шпиталь, де півтори доби тому спочив Зікі останній живий чоловік, наостанок пожартувавши про те, яка ж це ганьба, отак залишитися останнім живим чоловіком і мати вісьмох жінок на вибір. Той шпиталь вони відміли хлором і позастеляли ліжка чистими простирадлами, в надії, що жодного з них іще довго не доведеться розстеляти. З іншого боку було життя, ряд відділень, у яких моря встановила свою генетичну лабораторію. Цю зустріч пізніше назвуть радою «Сімох Єв». В охочих і було восьмеро, одна із них, Луїза, вже досягнула менопаузи. Айві відкрила зустріч звітом про поточну ситуацію. І з певної точки зору це було напрочуд добре. Вони вже настільки звикли до жахливих новин, що їм довелося не раз на цьому наголосити. У сонячній системі було небагато місць, настільки ж безпечних, як те, у якому вони знайшли собі притулок. Тут і була не страшна космічна радіація, так само захищені вони були і від корональних викидів маси. Сонячне світло для одержання електроенергії та для вирощування рослин було вельми близько, високо на стінах ущелини, де сонце практично ніколи не заходило. Тим часом їхній великий реактор як і чотири дюжини менших, раніше встановлених на шлюбках, виробляли значно більше електроенергії, ніж вони будь-коли зможуть використати. І могли робити це ще десятиліттями. У запасі в них досі було 100 тонн води. Коли вони топили лід і перетворювали воду на пальне, паралельно змогли видобути багато тонн фосфору, вуглецю, аміаку та інших хімікатів, що утворилися на світанку сонячної системи і колись сформували смердючу чорну оболонку грегового скелета. Вони і Шон Пробс це чудово розумів, були безцінними добривами для їхнього майбутнього агропромислового комплексу. Їм більше ніколи не доведеться турбуватися про речі, якими вони були одержимі останні 10 років. Перегеї, апогеї, запуски двигуна, пальне, будь-який рух. Жоден боліт не міг їх тут досягнути. Навіть якщо розлам колись зіткнеться з такого самого розміру каменем, вони найімовірніше виживуть. Вітамінки, що ними напакували кожнісіньку шлюпку, яку запускали на хмарний ковчег, були розраховані на підтримання кількатисячної популяції. Навіть попри те, що чимало з них вони втратили, позасталих запасів було більш ніж достатньо для того, аби забезпечити невеличку колонію аспірином і зубними щітками надовго. Багато в чому вони залежали від цифрових технологій. Вони не могли розраховувати на тривале виживання без роботів, які робитимуть за них усю роботу, та комп'ютеризованих контрольних систем, які підтримуватимуть решту електронної діяльності. Вони не могли виробляти нових комп'ютерних чіпів на заміну старим. Проте конструктори передбачили такий варіант, тому забезпечили їх великим запасом запчастин, яких при дбайливому використанні могло вистачити на сотні років. А ще в них були плани для подальшої відбудови цифрової цивілізації. Вони мали інструменти для виготовлення інструментів для виготовлення інструментів, а також інструкції з їхнього використання в урочний час. З огляду на всі нагальні потреби, обговорення плавно змістилося до найочевиднішої. Усі голови повернулися до Мойри. «Моє обладнання цілком не ошкоджене», – повідомила вона. «А ці три роки видались мені вельми нудними. До мене всі ставилися як до тендітної квіточки. Тому я просто записувала все, що знаю, про те, як користуватися цими штуками. Якщо раптом завтра відкину копита, ви все ще зможете ними користуватися». Очевидно, всі ми жінки. Семеро з нас досі можуть мати дітей чи точніше виробляти яйцеклітини. Тож, де ми можемо дістати сперму? 97% тієї, яку нам послали із землі, було знищено у катастрофі в перший же день зливи. Та, що вціліла, вціліла тільки завдяки тому, що її розосередили поміж десятьма іншими шлюбками. А проте я не спостерігаю, щоби хоч один зразок зараз був тут. Аїда втрутилася у бесіду. Дивлячись через стіл на Джулію, вона оголосила. Як ви знаєте, я була зроєм. І можу сказати... Що про всі ці зразки у десятьох шлюбках просто забули. І ніколи цього не обговорювали. Якщо хтось і знав, де вони були, то невдовзі це забулося. Джуліа сприйняла це як камінь у свій город. У нас було 800 здорових молодих чоловіків та жінок із кожної етнічної групи на землі. Було, повторила Аїда. У нас було. Проте зусилля, необхідні для того, аби зберегти кілька медичних контейнерів у стані глибокої заморозки, не вартували. Стоп, перебила Айві. Якщо ми будемо народжувати дітей, їхні праправнуки зможуть прогортати записи, висловити припущення, провести дебати з приводу того, що можна було вдіяти. А зараз не час для звинувачень. Я була на зустрічі, де Маркус назвав архів людської генетики Харнею, озвалася Діна. Вона й сама здивувалася тому, що стала на бік Джулі у цій розмові. Ми не можемо знову припуститися тієї самої помилки, сказала Аїда, дурити самих себе, вірити в те, що це гівно не справжнє. Відповіла Айвін, якби ми знали, що це станеться, і станеться так раптово, що зостанеться тільки сім плідних жінок, ми б змусили кожного здорового чоловіка без перестанку мастурбувати в пробірку упродовж останніх трьох років. Ми б добрали способу зберегти сперму замороженою, але ми ніколи не уявляли, що до цього дійде. І хто його знає, якої якості були б результати, втуртулась Мойра. З огляду на масштаби опромінення, мені довелося б ремонтувати той генетичний матеріал вручну. «Ремонтувати вручну?» – запитала Джулія. «Треба було взяти в лапки», – відповіла Мойра і, піднявши обидві руки, кілька разів зігнула пальці. «Очевидно, не просто руками. Отим обладнанням, – вона кивнула в напрямку лаби, – я можу ізолювати клітину, сперматозоїд чи яйцеклітину, і прочитати її геном. Звісно ж, тут я опускаю багато деталей, але суть у тому, що я можу отримати цифровий запис її ДНК. Маючи ці дані на руках, усе можна зробити ділом програмного забезпечення» оцінити дані та порівняти їх із базами, які входять до складу лаби. Так можна визначити, де фрагменти ДНК у конкретній хромосомі було пошкоджено космічним випромінюванням чи реакторною радіацією, після чого ці діри можливо залатати, якщо правильно припустити, що там було в оригіналі. «Судячи з усього, це прірва роботи», – відказала Каміла. «Якщо я можу якось полегшити твої проблеми і прислужитися я до твоїх послуг». «Дякую». Але ми всі працюватимемо над цими місяцями, – відповіла Мойра, – якщо нічого не трапиться. Тому що, окрім цього, роботи в нас небагато. Я перепрошую, але нахрена ми це обговорюємо, якщо в нас нема сперми? – запитала Аїда. Нам не потрібна сперма, – сказала Мойра. Нам не потрібна сперма, аби завагітнити. Це щось нове, – вигукнула Аїда і пронизливо засміялася. Мойра холодно продовжила. Існує процес під назвою партеногенез. Буквально непорочне зачаття за допомогою якого зі здорової яйцеклітини можна виростити повноцінний ембріон. Це вже робили з тваринами. На людях не експериментували переважно тому, що це вважалося страх як неетично. А ще це було безглуздо, з огляду на прагнення чоловіків позапліднювати всіх жінок у межах досяжності. «А ти можеш зробити це тут, Мойро?» – запитала Луїза. «Ну, це не набагато складніше за фокуси з відновленням ушкодженої сперми, які я тут описувала. До певної міри це буде навіть простіше» то ти зможеш запліднити нас від нас самих?» – поцікавила Свекла. «Так, усіх, окрім Луїзи. «У мене може бути дитина, який я буду водночас мамою та татом», – сказала Аїда. Ця ідея явно її захопила. Вона раптом перестала бути жорсткою, грубою Аїдою і перетворилась на лагідне і спрагле знань дівча, яке, мабуть, зачарувало владні верхи під час покликання лотів. «Потрібно буде трохи намахатися з лабораторією, продовжила Мойра. Але саме для цього ми й тягнули лабораторію аж сюди. Як ще сусі осмислювали сказане. Джулія заговорила першою. «Повертаюся до моєї традиційної ролі наукового профана. Ти хочеш сказати, що можеш клонувати нас?» Мойра кивнула, не кажучи так, а просто стверджуючи. Я зрозуміла питання. «Існують різні способи Джулія. Один із них справді творитиме клонів. Нащадків, які генетично будуть цілком ідентичні матері. Але ми не цього хочемо». Принаймні, це не вирішує нашої основної проблеми відсутність чоловіків. Каміла здійняла руку. Мора, вочевидь, роздратована тим, що її перебивають, кліпнула, але зрештою кивнула. А хіба це аж така проблема? запитала Каміла. Поки ми маємо лабу, можемо клонувати самих себе. Невже погано буде мати соціум без чоловіків? Принаймні декілька поколінь? Мойра заткнула її легеньким порухом руки. Це питання на потім. У цьому варіанті партеногенезу Є інша проблема, а саме – ідентичні нащадки, точні копії. Щоб отримати якесь генетичне розмаїття, нам потрібно вдатися до того, що називається автоматичним партоногенезом. Слухайте, це все довго пояснювати, але суть у тому, що в нормальному статевому розмноженні присутнє перехрещення хромосом під час мейозу. Це одна з форм природної рекомбінації ДНК. Саме тому діти виглядають наче як ви, але не точно як ви. А в тій формі партоногенезу, до якої я збираюся вдатися – Кроссинговор буде відбуватися. Елемент випадковості. «Будуть і хлопчики, і дівчатка?» – запитала Діна. «Це важко», – зізналася Мойра. «Синтезувати ігри хромосому – це не жарти. Я так гадаю, що перша партія дітей, можливо, перших кілька партій, будуть винятково жіночої статі. Хоча б тому, що нам потрібно наростити популяцію. Тим часом я працюватиму з проблемою ігри хромосом, і часом у нас з'явиться трохи хлопців». Але ж ці дівчатка, а потім і хлопчики, вони все ще походжатимуть суто з нашої ДНК, запитала Айві. Так, тож генетично вони будуть подібні до нас. Якщо нічого з цим не зроблю, відповіла Мойра. Так, вони будуть ніби сестри. Можливо, навіть подібніші, ніж зазвичай. Але є кілька прийомів, до яких можна вдатися, щоб отримати ширшу вибірку генотипів із того самого вигідного матеріалу. Припустімо, вони будуть радше схожі на кузин. Я ж не знаю... Такого ніколи не робили. Ми зараз маємо на увазі проблематику інбридингу, бо звучить на те, мовляла Відсутність гетерозиготності. Так. Так сталося, що я дещо про це знаю. Саме тому мене обрали членом основної популяції, бо ти працювала з чорноногими дхорами та іншою звіриною, сказала Айві. Так, проблема загалом аналогічна, але що я попрошу вас усіх пам'ятати, то це те, що ми вже колись вирішили проблему з чорноногими дхорами то ми зможемо вирішити її ще раз. Вона сказала це із притиском та певністю, які на кілька секунд заткнули роти усім іншим, змусивши їх натомість дивитися на неї в очікуванні продовження. І Моря продовжувала. Я так гадаю, що всі ми маємо, бодай, інтуїтивне розуміння цього процесу, ні? Ця фраза стосувалася переважно Джулії, котра уже виглядала дещо роздратовано, і відповіла. Моїй доньки був синдром Дауна. Більше я нічого не скажу. Мойра з розумінням кивнула і повела далі. Усі мають якісь генетичні дефекти. Коли особи на більш-менш випадково розмножуються у межах великої популяції, то суто за законом великих чисел ці дефекти переважно минають непомітно. Усе начебто влагоджується саме собою. Але якщо двоє людей поділяють у дефект, то їхні нащадки також його поділятимуть, а з часом проявляться і всі інші неприємності, які ми для себе асоціюємо з інбридінгом. Отож, сказала Луїза, Якщо ми будемо працювати за планом, який ти тут викладаєш, і почнемо років через кілька із семи груп, чи то близнюків, чи то кузин, відповідаючи на твоє питання, такої гетерозиготності буде не досить, відповіла Мойра. Якщо ти маєш генетичну схильність до будь-якої хвороби, скажімо, у моїй родині популярна альфа-телесемія, озвалася Айві. Це гарний приклад, відповіла Мойра. Також сталося, що перед смертю стара земля призбирала величезну базу даних про такі штуки. «І вся ця база тепер отам». Вона махнула в напрямку лаби. «Ми дуже добре знаємо, які дефекти і в яких хромосомах відповідають за альфа-телесемію. Якщо ти досим мені яйцеклітину, я зможу знайти ці дефекти і виправити їх іще до початку партеногенезу. Твої нащадки цього дефекту не матимуть. Якщо не зважати на можливість випадкових мутацій у майбутньому, це буде незворотна зміна». Гіна не піднесла руку. Мій брат був носієм мукові сцидозу. Я не перевірялася. Джуля підняла свою. Троє моїх тіток. Померли від того самого раку грудей. Я перевірялася і знаю, що в мене такий же дефект». «Та сама відповідь стосується усіх цих випадків», – відказала Мойра. «Якщо для цього існує генетичний тест, отже ми знаємо, які дефекти відповідають за всі ці вади. І, знаючи це, ми можемо їх полагодити». До бесіди долучився новий голос. «Як щодо біполярного розладу?» Усі глянули на Аїду. Їй належало прожити ціле життя та відійти в інший світ, не маючи жодного друга, навіть без товариської бесіди. Тому-то її питання всі сприйняли доволі поверхово. Але сам факт того, що вона його взагалі поставила, вимагав завбачливості, якої вона раніше не демонструвала. І Мойра врахувала це. Треба буде зробити деякі дослідження. Гадаю, що до певної міри це таке сімейне захворювання. І якщо його можна відстежити до окремих фрагментів окремих хромосом, то його можна й вилікувати, як і будь-яку іншу хворобу, сказала Мойра. А як ти гадаєш, його варто лікувати? запитала Аїда. Усі автоматично глянули на Луїзу, а та кивнула. Ми давно вже відмовилися від думки про те, що психічні розлади не настільки важливі чи серйозні, як фізичні. І до такого розладу, на мою думку, варто ставитися як і до будь якого іншого. Але чи вважаєш ти, що це потрібно? Луїза ледь почервоніла. Який сенс у цьому питанні, Аїдо? Я проводила дослідження. Відповіла та. І дехто каже, що біполярність – це корисна адаптація. Коли все погано, ти впадаєш у депресію, відсупаєш, зберігаєш енергію. Коли все добре, ти просто применишся енергію. І ти ведеш до того? Ти вилікуєш цю рису в моїх дітях проти моєї волі? А якщо я хочу мати маленьких біполярних діток? У свильованій тиші, що запала після цього, перша звалася Каміла. Як щодо агресії всі повернулися до неї, наче були не впевнені, що правильно це розчули. «Я серйозно», – сказала вона, а тоді глянула на Аїду. «Я ніяк не хочу применшити страждання, спричиненого цим станом». Але, як ми знаємо з історії, агресія спричинилася до значно більшого болю та смерті, ніж біполярний розлад чи будь-що інше. І якщо вже розглядати ті аспекти людського духу, що спричиняються до страждань, чи недоцільно буде ліквідувати тенденцію до агресивної поведінки. То інше. Почала була Мора, але Діна її перебила. «Секундочку», – сказала вона, – «я агресивна. Завжди була агресивна. Я мала стати олімпійською футболісткою. Я тільки так і могла щось робити, спрямовуючи агресію на корисну діяльність». Вона показала на Фьоклу. «Ага, на неї гляньте. Скільки разів вона своєю агресивністю рятувала наші сраки?» Фьокла кивнула. «Так, Діна спасла мене, агресивно порушивши правила космічної станції. Пробила мене в агресії». Насправді важить брак дисципліни. Хтось може бути агресивним, вона кивнула на Діну, але залишатися конструктивним членом суспільства, який контролює свої пориви. Тоді вона значливо глянула на Аїду та пирхнула і відвернулася. "То ж ти пропонуєш закладати у людях дисципліну і самоконтроль? Запитала Айві. Непевна, чи я все правильно розумію. Мені здається, Каміла просто каже, що деякі типи особистостей у нездорово-екстремальних ситуаціях так само небажані, як і психічні розлади персе, якщо не гірші, – сказала Джулія. Я не хочу, щоб ти говорила за мене, – відповіла Каміла. Будь ласка, Джулія, припини говорити за мене. Я ж просто намагаюся бути корисною, – відказала Джулія. Але якщо стара Джебіев сказала б це підбадьорливо, то нова просто здавалася виснаженою. Втрутилася Діна. Що ж, а я просто намагаюся сказати, що не надто хочу, аби мене затаврували як генетичного фріка, якому не місце серед людства майбутнього. «Ніхто про тебе такого не каже, Діно», – сказала Айві. Каміла каже про мудаків із ножами, котрі хотіли її вбити за те, що вона прагнула освіти. «А яка твоя думка?» – запитала Фюкла в Айві. Схожа на твою. Агресія – це нормально. Її треба контролювати, скеровувати. Але робити це можна лише розумом, раціональним мисленням». На це Аїда хихотнула. «Ой, пробачте», – промовила вона. «Я тут про рій подумала. Вісімсот людей...» яких обереженько відібрали за розум та раціональне мислення. А під кінець ми думали тільки про те, які вони смачні. «Ніхто з нас одне одного не їв», – відповіла Айві. «Але ви про це думали», – усміхнувшись, зауважила Аїда. Діна гримнула долоною по столу. Тоді якусь мить сиділа, міцно заплющивши очі, після чого підвелась і вийшла з кімнати. «Вона, здається, недостатньо дисциплінована чи розумна, аби контролювати свою агресію», – риотнула Аїда. «Це різновид самодисципліни», – сказала Фьокла, – «щоби раптом тебе не вбити. Бачиш, Аїдо, думати про те, аби зробити щось, і зробити це – різні речі. Саме тому нам необхідна сильніша дисципліна». Любонько, ти що маєш на увазі, говорячи про дисципліну?» – запитала Мойра. «Я просто намагаюся одягнути це слово в термінологію генетики. Я можу знайти генетичний маркер для мукові цидозу. Не думай, що існує маркер для дисципліни». Деякі раси дисциплінованіші, ніж інші. Власне, мовила Фьокла, японці дисциплінованіші, ніж італійці. Вона кинула на їду погляд, від якого більшість людей просто застигли б на стільцях, але їда лише закинула голову і тріумфально розреготалася. Ти забуваєш римські легіони, але протовжий. Чоловіки більш дисципліновані, ніж жінки. Це просто факт. Тож за це повинні відповідати якісь гени. За цим і знову запала тиша, яку зрештою порушила Луїза. З такого боку, фьокле я тебе ще не бачила. Можеш казати, що я погана, що я расистка. Я знаю, що ти скажеш. То все тренування, то все культура. Я не погоджуся. Якщо ти не відчуваєш болю, ти й не реагуєш на біль, а ще гормони. А що з гормонами, Люба? запитала Мойра. Було очевидно, наскільки вона обожнює фьоклу, і це дещо розрядило обстановку. Ми всі знаємо, що в деяких гормональних случаях емоції. Виражаються сильніше, а інколи не так сильно, то є генетика. Або епігенетика. Ми не знаємо точно, відказала Мойра. Без різниці, мовила фьокла. Я просто кажу, що аби люди сотні літ жили в тісних жестянках, їм нужні порядок і дисципліна. Не зверху, зсередини. І якщо є спосіб спростити це у твоїй лабі, це треба зробити. Луїза заперечила Ми так і не розглянули точку зору Айві, згідно з якою ключем і інтелект. Так. Сказала Айві, зиркнувши «Ми Мене перебили. Аїда прикрила рот рукою і театрально хихотнула. Айвіш повела далі. Якщо ми справді погоджуємося на політику відкритих дверей у питаннях генетичного вдосконалення наших нащадків, тоді очевидно, що існує риса, котра криє всі інші, і це однозначно розум. Що ти маєш на увазі підкриє? запитала Луїза. Розум підкаже, коли потрібна дисципліна, коли її вимагає ситуація, коли їй потрібно діяти агресивно. Чи навпаки, я чомусь не впевнена, що людський розум аж настільки гнучкий, аби стати усіма тими типами людей, що їх описують Каміла, Аїда і Фьокла. Але все працює від того, що, власне, відділяє нас від тварин. За всім стоїть мозок. Розум теж буває різним, зауважила Луїза, Айві хитнула головою. Знає цю коломийку про емпатію і тому подібне. Добре, хай буде. Але ти добре розумієш, про що я. І ти знаєш, що це можна закодувати генетично. Глянь на академічні висновки на результати тестів із Ашкеназі. З огляду на мою приналежність сефардів, сказала Луїза, спробуй уявити, які протиріччя в мені зараз борються. Нам потрібні мізки, ось що головне, не вгавала Айві. Ми більше не мислиці збирачі Ми раз у пацієнти відділення інтенсивної терапії. І нашу життєдіяльність підтримує не відвага, не атлетизм, не інші навички, важливі для печерних людей. Це наша здатність до складних поєднань технологічних новинок. Це наша здатність бути задротами. Ми повинні виростити покоління задротів. Вона повернулася і вперше відкрито глянула в лице Аїді. Ти просила реалізму. Ти скаржилася, що вона Айві кивнула на Джулію, і її прибічники шукали панацею. Не зважали на факти. Добре, ось тобі факти. Ми тут усі задроти, і ми повинні стати справжніми професіоналами своєї справи. Аїда насмішково похитала головою. Ти геть забуваєш про людський фактор. І саме тому ти поганий лідер. Саме тому, саме тому тебе замінили Маркусом, коли до справи взялися мудріші люди. І саме тому ми тут. Тут, у безпеці, живі, здорові, відказала Айві, на відміну від тих, хто пішов за тобою, бо всі вони померли. А таки померли, погодилася Іда. А я от жива, і добре уявляю, як то все буде. Ти замкнеш мене у шлюбці, а сама клепатимеш своїх генетичних фріків і забиратимеш їх від мене. І вони. І вона вибухнула сльозами. У неї та сама проблема, що у мене, тільки гірша, пояснила Джуля. Вона продумає багато наслідків, і з них більше з огляду на обставини вельми похмурі, і поводиться так, ніби це вже сталося. Оце та прозорливість із твого боку, Джулія, сказала Мойра. Ти не уявляєш, наскільки я прозірлива, випалила Джулія. Я більше свого життя провела у клінічній депресії. Свого часу я сиділа на наркотиках через це, тоді кинула, кинула бо вирішила, що топію від них що краще бути нещасною, ніж тупою. І ось я так і є. На певну міру депресія теж генетично зумовлена. Ти б хотіла, щоб я витрила це з геномів твоїх дітей? – запитала Мойра. – Ти чула, що я сказала, – відповіла Джулія. Ось ти і знаєш мою ухвалу. Я вирішила страждати задля вищого блага. Але суспільство зіб'ється на манівці, без тих, хто подібно до мене здатен передбачити різні наслідки, прокручувати в голові сценарії, передбачати найгірші фінали. Шукати способу їм запобігти. І якщо ціною цього, ціною голови сповненої темних видів, є особисте страждання, то хай так і буде. І ти побажала би такого своїм нащадкам? Вісно, ні, сказала Джулія. Якщо існує спосіб мати одне без іншого, прозорливість без нещастя, то я погоджуся без жодних вагань. Головне не переборщити з людьми такої ментальності, озвалася Фекла. Якщо перегнути палку, вийде Совєтський Союз. Мені 47, сказала Джулія. Якщо пощастить щаститю, народити одну дитину. Ви, решта, можете плодитись добрих 20 років. От і рахуйте. Я просто випадаю з того, як ти все зводиш до змагань, – крикнула Каміла. Як ж мені шкода, що я взагалі порушила цю тему. Тут їхню увагу привернув різкий стукіт. Усі голови повернулись до вікна банана. Воно було невелике, як у бідня тарілка завбільшки. Останні три роки воно було поховане в кризі та всіма забуте, але зараз із нього відкривався чистий і навіть доволі запаморочливий краєвид на околиці. Ззовні пристебнута карабіном до рухомого тороїда висіла Діна. Вона одягла скафандр та вийшла крізь шлюз. Побачивши, що вона привернула увагу жінок, Діна приліпила до скла якийсь маленький предмет. То була наче грудочка глини, від якої дроти тяглися до маленького гаджета. Тоді вона натиснула на останньому якусь кнопочку, запустивши зворотній відлік. А їй даш зайшла ще сміхом. І плеснула в долоні. «Не Бога що вона робить?" запитала Джулія. "То підривний пристрій", сказала Айві. "Через 10 хвилин він уб'є нас усіх, якщо ми не знімемо його з вікна". І вона знову повернулась обличчям до кімнати. "І що вона хоче цим сказати?" не зрозуміла Джулія. "Здається, моя подруга натякає, що якщо ми не вирішимо цього упродовж 10 хвилин, людська раса не заслуговує права на існування", відповіла Айві. Усі вони мовчки сиділи секунд за 30, поки Моря не сказала: як вам таке? Кожна жінка сама вирішує, що робити з її яйцеклітинами. Не почувши заперечень, вона повела далі. Ну отже, давайте я поясню. Якщо йдеться про справжню хворобу, ту, про яку писали в книжках, що її медична література визначає саме як хворобу, я це владнаю. Без преференції фізичним чи ментальним розладам. Байдуже, від чого вродженого ви там страждаєте, я це виправлю, перш ніж робити щось інше. Проте, тут вона сміхнулася та піднесла вказівний палець у гору, коли це буде зроблено. Кожен отримає безкоштовний додаток. Що за додаток? – запитала Фекла. Одна зміна, одне покращення на ваш вибір, вбудована в геном запліденої яйцеклітини, з якої вироста ваша дитина. І тільки ваша дитина. Нікого іншого силувати не можна. Тому, Каміло, якщо ти вважаєш, що людська раса виграє без агресії, я почну шукати в науковій літературі способів досягнути цієї мети генетично. І це стосується вас усіх, і будь-яких змін, котрі, на вашу думку, підуть на користь суспільству. Вам народжувати, вам вирішувати. Вони всі про це замислились, час від часу поглядаючи одна на одну, намагаючись перехопити реакцію. Айві глянула на таймер. У когось є запитання? Ми ще маємо вісім хвилин. Луїза відповіла. Не думаю, що нам потрібні ці вісім хвилин. Айві пильно подивилася на кожну з них, тоді повернулася до вікна та підняла вгору великі пальці. Очі Діни, наскільки було видно крізь скло вікна та шолом скафандра, соокусувались на цьому жесті. Вона кивнула. Мора всміхнулася і також підняла великий палець. І це Діна також помітила. Тоді Фьокла, тоді Луїза, Каміла, Джулія. Тепер усі дивились на Аїду. Вона ж уникала чужих поглядів. У глибині душі вона була страшенно сором'язлива. — Та пофіг, — пробурмотіла вона. — Вона має побачити твій голос, — сказала Айві. — Реально? Тепо типу я особисто можу знищити все людство, просто якщо за сім хвилин не підніму великого пальця? Фьокла дістала з кишені свого комбінезона викидний ніж та відкрила лезо. Тримала його низько над колінами, прикидаючи, що чистить нігті. «Або так», – сказала Фюкла, – «або людська популяція різко скорочується з восьми до семи, і ми таки маємо одноголосне рішення». Усміхаючись, Аїда виставила вперед руку, опустивши палець донизу. «Я виголошую прокляття», – сказала вона. Луїза роздратовано зітхнула. «Не я це прокляття вигадала, і воно не ляже на ваших дітей. Ні, я ніколи не була такою поганою, якою ви всі мене вважаєте». Це прокляття ви створили, вирішивши робити те, що ви вирішили зробити. І це прокляття ляже на моїх дітей, тому що я знаю. Я розумію, як усе буде. Я лиха, канібал, ренегатка. І мої діти, щоб я не вирішила, завжди будуть відрізнятися від інших. Я не помиляюся. Те, до чого ви щойно домовилися, це створення нових рас. Сімох нових рас. Вони завжди існуватимуть порізно. Кожна сама по собі. Так само, як ти, Мойро, існуєш на Різновідаєві. Вони ніколи знову не зіллються в єдине людство, бо сама людська природа стане цьому на заваді. Через тисячу років ваші нащадки глянуть на моїх і скажуть, ось воно дитя їде. канібал, лиха сім'я, проклятий. Вони переходитимуть вулицю подалі від моїх дітей, плюватимуть перед ними на землю. Ось результати вашої хвали. І я подбаюся, щоб моя дитина, точніше мої діти, бо їх у мене буде багато, змогли нести цей крест, щоб ви змогли вижити і домінувати. Аїда окинула поглядом кімнату, по черзі дивлячись своїми бездонними чорними очима на кожну з жінок, тоді визирнула у вікно та зустрілася поглядом із Діною. «Так, я кажу», – мовила вона і повільно повернула долоню, аж поки великий палець не показав вертикально вгору. Діна зняла з вікна вибуховий заряд. Вона гадки не мала, що сказала Аїда, та їй було байдуже, якийсь черговий театральний монолог. На таймірі зворотного відліку залишалося ще кілька хвилин. Вона могла б його просто вимкнути, але натомість вирішила прогулятися. Що ж, щоб там не трапилось банані, виглядало воно не дуже гарно. Вона втомилася від цих людей, навіть від тих, кого любила. І зараз їй на нато кортіло повертатися до них. Вона карабін карабіни, відлетіла від тороїда, що ліниво обертався. Імпульс поніс її до стіни ущелени. Давно, призвичайно до умов невагомості, вона виконала повільне сальто і торкнулася ногами стіни, аби згасити швидкість. А тоді вімкнула магніти на підошвах і почала підійматися вгору стіною ущелини. Через слабке тяжіння напрямки були вельми умовними. Сходження вертикально вгору скелею тільки трішки відрізнялось від руху горизонтально вдовж долівкою каньйону. Зазвучали динаміки в її шоломі, сповіщаючи, що з нею встановлено аудіозв'язок то було Айві. «Ідеш на прогулянку? Ага. Слухай, ми тут дещо збагнули. Ми проголосували всі, крім тебе. Це гарно. Діна глянула на таймер зворотного відліку. Дисплей ставало все важче розібрати, бо вона наближалась до термінатора – тонесенької смужечки, що розділяла світлої тінь. І яскравий каньон над нею відображався в екрані. Похитавши ним у пошуках кращого кута, вона побачила, що відлік ось-ось перейде 60-секундну позначку. «Усе добре, я маю ще хвилину, аби вирішити». «Ну, то ти хочеш знати, на чому ми зійшлися?» «Я тобі довіряю, але так, звісно». Ми всі спробуємо мати діток, як і ти, Діно. Дуже смішно. Діна перейшла термінатор, і над нею зійшло сонце. Вона піднесла вільну руку і пустила світофільтр на шоломі. Мойра над цим попрацює. То через це рішення Мойра поводилась, ніби принцеса Лебідь. Саме так. 35 секунд. А насправді ви що вирішили? Одна халявна генетична модифікація для кожної матусі. Он як? І що ж ти будеш робити? Клепати маленьких розумненьких сучок-манашок? «Як ти здогадалася?» «Інтуїція». «А ти, Діно?» Діна чула, як у голосі її подруги з'являються нотки тривоги. Вона глянула на розколону, побачила, як безпорадно розпростерлась там нова колиска людства і на мить уявила, що кидає туди заряд. Мстива богиня, що вражає блискавкою. Вона думала про Маркуса, про дітей, що мали бути у них двох. Які б то вони були? Багато в чому Маркус був мудаком, але принаймні вмів це контролювати. Насправді ж, як вона тепер розуміла то зовсім не Аїда спровокувала її гримнути кулаком по столу та вибігти з банана кілька хвилин тому. Аїда поводилась провокативно, це так, але куди сильніше, хоч і не настільки очевидно, її розлютила Каміла своїми зауваженнями про агресію. Ремарками, що були скеровані, як зараз розуміла Діна, не на неї саму, а на Маркуса. Їй кортіло вхопити Камілу за карк і тиснути носом у монітор, змусити дивитися останні хвилини життя Маркуса. Маркус був героєм. Діні здавалося, що Каміла хоче позбавити людство героїзму. Вона виразила це все в термінах агресії. Але ця поведінка, хоч і по-іншому, також була агресивною, пасивно агресивною, яку Діна з її вихованням вважала просто підлою, деконструктивнішою за будь-яку агресію. Саме це роздратувало її настільки, що вона аж пішла геть зі зборів. Діно? запитала Айві. Я започаткую расу героїв, озвалася Діна. Нахуй Камілу. Це буде цікаво. Сотні років жити в закритих приміщеннях із расою героїв. «Маркос розумів, як це зробити, відказала Діна. Він був мудаком, але в нього був свій кодекс. Він жив за лицарським законом, і вона з усіх сил жбурнула заряд. Ти щойно проголосувала за? Отак. сказала Діна, спостерігаючи, як він зблискує серед зірок. Червоні діоди таймера блищали на рубіни. Одноголосно, оголосила Айві, і не зрозуміла, що вона оголошує це іншим жінкам в банані. Перше і востаннє, подумала Діна. Червоне світло зменшилось до маленької цятки. Як і планета Марс, подумала вона, тільки що чіткіша і яскравіша. Тоді без жодного звуку цятка обернулась на м'ячик жовтого світла, що тьм'янів більше очі.